Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrajim Walakad atayna Dawuda wa sulaymana ilma Waqala alhamdulillahillazhi fadzalana ala kathirin min ibadihil mu'mineen Wa waritha sulaymanu Dawud وقال يا أيها الناس علمنا ما تقد الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر الرسل يمان جنوده من الجن والإنس والطير والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وار النمل قالت نملة يا أيها النب قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر, ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa wadkhilni birahmatika fi ibadikas salihin sallallahu alazim. Para hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita pada pagi yang mulia ini dapat kita berada sekali lagi dalam majlis ilmu untuk membincangkan tentang kepentingan beramal pada bulan-bulan pilihan, Secara khususnya bulan Rajab yang kita sudah masuk pada minggu yang pertama pada hari ini. Alhamdulillah, yang dimulihkan Allah sekalian, ayat yang saya bacakan tadi merupakan ayat-ayat pilihan dari surah An-Namal, surah tentang semut. Iaitulah berkisah tentang peristiwa yang berlaku sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW. Iaitu peristiwa tentang mewarisi Nabi Sulaiman dari bapanya Nabi Dawud AS. Terjemahannya, saya petik terjemahan ini dari sahih Tafsir Ibnu Kassir. cetakan Pustaka Ibnu Kassir juga dari Jakarta. Jadi bahasa terjemahannya telah saya teliti, cukup baik, cukup, bah bahkan tidak ada masalah untuk kita memahami dalam konteks bahasa Melayu kita. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar satu kurnia yang nyata. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tenteranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Hingga apabila mereka sampai di nombor semut, berkatalah seekor semut, Hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari. Maka dia tersenyum dengan tertawa kerana mendengar perkataan semut itu. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbku, Rabbku maknanya ya Tuhanku ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Kau ridai dan masukkanlah daku dalam rahmatmu mu ke dalam golongan hamba hambumu yang saleh. Perbuntul ini meliputi belakangan nikahlah terjemahan dari sahih tafsir Ibn Katsir, cetakan pustaka Ibnu Katsir satu kitab terjemahan Tafsiran yang baik pada himat saya. Baik. Silam dengar ini melalui Allah sekalian dan para penonton, jangan lupa untuk menghubungi kami di studio 0377268114. 77268114. Yang luar daripada Selangor, jangan lupa untuk meletakkan 03. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, yang ada kemudahan untuk e-mel pemulih, tanyalah ustaz@tv9.com.my. Tanyalah ustaz@tv9.com.my. Pemanggil-pemanggil yang bertuah ataupun yang menghantar email yang baik, yang terpilih, akan diberikan majalah. Hadiah majalah Wadi Telaga Biru, Senia Merhad. Ini majalahnya. Majalah Solusi. Tajuk yang ketujuh, inilah jalan yang lurus. Logo dia Panduan Hidup Persyariat. Kaya dengan episod-episod kenabian, sirah, tip, petua, hukum hakam dan lain-lain. Perbentuan ini mulia dengan Allah sekalian. Izinkan saya terlebih dahulu untuk membuat sedikit Penjelasan terhadap ayat Allah SWT yang telah dibacakan sebentar tadi. Ayat-ayat ini mengisahkan tentang keutamaan dua orang Nabi yang telah pun diberi anugerah oleh Allah SWT berupa ilmu wahyu yang cukup hebat. Di awal ayat ini Allah nak kita faham. Sebab itu Allah menyatakan dalam firman-Nya: قَدْ أَعْتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ Maha suci Segala puji bagi Engkau Ya Allah, kerana beri kepada kami anugerah ilmu di atas nak dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Ilmu ini menjadikan kita tinggi, para penonton sekalian, diri anak-anak kita untuk cinta kepada ilmu, untuk ambil berat bab ilmu. Dan kita sedang bincang tentang bulan rajab kelebihannya. Kenapa? Kerana begitu banyak amalan yang dilakukan dalam masyarakat pada hari ini tidak ada sumber. Langkah baiknya kalau mereka munjuk kepada ahli ilmu sebelum melakukan satu-satu perkara, Supaya perkara tersebut tidak sia-sia Kenapa? Kerana Allah terima daripada kita Amalan dilakukan kerana dua sebab para penuntut sekalian Tidak lebih Dua sebab ni menjadi keutamaan Kita buang satu jawapannya zero Tidak ada penilaian lagi di sisi Allah SWT Yang pertama iaitu Ikhlas amalan kerana Allah SWT Dan yang kedua mengikut Nabi Muhammad SAW Ini berlandaskan kepada ayat 8 dan surah syuara syuara Yauma la yanfa'u malum wa la banun illa man atallaaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak, -anak pinak yang ramai melainkan yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Para ulama ahli tafsir, ahli hadis menjelaskan dua sahaja rukun amalan menyebabkan diterima oleh Allah SWT seperti yang telah dijelaskan tadi. Nampaknya kita ada pemanggil yang pertama yang bertua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada naik. Assalamualaikum Ustaz. Saya Haji Zain Badar Ya, Haji Sa'id. Ya. Haji Sa'id, gaji and call ya. Ah, ya, ya, ya. Silakan, Tuan Haji. Ya. Saya nak baca satu hajir, Ustaz. Ya? Hmm. Alikulia <coughs> mali ibn al-adam ila siyam wa'ana hajin nabi, Kan? Ya. Nah. Kemudian di sini kita tengok adakah disebabkan puasa rejab itu. Allah Tuhan kata dia stand pada puasa rejab itu kah. Dia stand kata-kata dia mengaku kata bulan dia. Dia nak balik ke semua puasa. Dan puasa sunat-sunat ke semua nak, nak balik. Haa. Baik. Soalan saya tu Ustaz daripada bulan rejab ke Daripada bulan mana ke Yang dia mengaku kata bulan dia Terima kasih tu mana kita Posa semua posa tu Allah Ta'ala nak bales lah kita, kita tengok di terset Dia kata bulan rejab tu Bulan dia tu Bermakna kata Posa lah kasih, semua, semua posa pun mana kata dia dia, dia dia lah nak bales Itu soalnya Itu soalnya Itu soalnya Terima kasih tu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam hadis yang sahih Allah Ta'ala berfirman Hadis ini hadis kursi Kullu 'amalin a'mal ibni Adam lahu ila siyam fa innahu wa ana ajzi wa siyamu Hadis ini menjelaskan bahawa setiap amalan anak-anak Adam adalah untuk dirinya dikira oleh malaikat dengan kaedah yang tertentu melainkan puasa illa siyam fa innahu wa ana ajzi Ini hadis yang disebut oleh tuan Haji Said dari Al-Ustaq sebentar tadi Al-Ustaq Jadi maksud hadis ini bahawa setiap amalan lakukan semua dinilai oleh malaikat ada pencaturannya satu nisbah 10, nisbah 700 dan sebagainya. Seperti yang pernah kita bincangkan dalam bab sadaqah sebelum ini. Melainkan puasa. Puasa itu hanya Allah sahaja yang tahu peruntukan tentangnya. Jadi saya telah jelaskan dalam kuliah yang terdahulu, semalam. Orang kantar beliau kemarin. Jadi dalam kuliah yang telah kita bincangkan ini, telah digambarkan. Bahawa yang dimaksudkan sebagai rajab itu syahrullah, wa syaban syahri, wa ramadhan syahrul umati. Hadis ini hadis yang tidak ada asasnya ia ya, masyhur. Jadi para pentung yang dimuliakan Allah sekalian, cuma kita tidak pernah membataskan. Puasa itu elok dikerjakan kalau kita baca dalam Riyadhus Salihin, Al Imam Manawai, itu dia satu bab khusus amalan pada bulan-bulan haram. Apa itu bulan-bulan haram? Semalam sudah kita jelaskan, bermula daripada Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ini dipanggil sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan berlaku gencatan senjata. Di mana orang, orang Arab terdahulu tidak berperang. Dan perkara tersebut dilanjutkan pada zaman Islam, Allah subhanahu wa ta'ala recognize. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bulan tersebut sebagai bulan, tidak boleh berlaku perangan, melainkan kalau orang-orang bukan Islam menceroboh ke atas negara umat Islam, maka waktu itu wajib ke atas umat Islam mempertahankan negara mereka. Balik kepada cerita tentang kepentingan puasa, tidak dinafikan. Cuma kalau kita baca dalam hadis yang sahih kumpulan Al-Imam An-Nawi dalam Riyadhus Sahin itu, Amalan pada Bulan Haram, Dijelaskan bahawa Nabi SAW menekankan puasa itu hanya tiga hari sebulan. Melainkan kalau kita mampu. Pernah kita ceritakan satu puasa -Sat -Sat dahulu. Seorang sahabat. Ibn Umar RA. Pernah minta kepada Nabi SAW untuk puasa abad. Saumud-dahr. Saumud-dahr ni puasa abad. Maka Nabi SAW tidak membenarkan. Nabi kata tiga hari sebulan cukup. Dia kata, wahai Nabi SAW, ini utiqu faukai dhalik. Saya mampu lebih dari itu. Nabi Nabi SAW, Puasa yang paling baik ialah puasa Nabi Daud yang kita bincangkan ini. Puasa satu hari, buka satu hari. Tidak ada lebih daripada itu. Dan akhirnya, Ibnu Umar ini, bila Nabi sudah wafat, dia pernah berkata, Aku menyesal tidak mengambil rukhsah Rasulullah. Rasulullah ajar tiga hari puasa sebulan, aku puasa satu hari, buka satu hari, sehingga badanku menjadi letih dan lesu. Nampak Kita ada pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Ustaz, saya nak tanya. Eh, perkenalkan diri dulu. Kita berdoa dalam bulan rejab. Tolong perkenalkan diri dan tempat. Ah, Nama saya Jamilah Baba. Ya. Yeah. Bila Masih kita Jamilah. berdoa dalam bulan rejab atau mana-mana bulan. Hmm. Apabila sampai ke tempat yang kita. Kita kata, Ya Allah, Ya Tuhan ku janganlah jatuhkan kepada kubala dan sebagainya. Hmm. Kita terlengkupkan tangan untuk boleh ke Ustaz? Terlengkupkan tangan begini? Uh, letak uh. tangan menghadap ke bawah. Bukan bukan mengadap. Ah, ya, betul. Ini ya? Ah, Boleh ke? Baik, itu soalannya. Ah, ya. Baik, terima kasih Puan Yamila. Kru-kru ah, yang datang pagi-pagi ini pula yang menunjukkan kepada saya bersama-sama. Jadi, terima kasih kepada mereka kerana hadir bersama-sama pagi ini. Ya Allah, kalau tak ada kru ni tak jalan program ni pagi ini, tuan-tuan. Jadi, kita bersyukur. Terima kasih. Soalan yang dikemukakan tadi sebenarnya, kalau kita lihat dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi mengajar para sahabat kalau berdoa, uduru biakfafikum. doalah kepada Allah SWT dengan menggunakan tapak tangan kamu. Nabi SAW tunjukkan begini, rapatkan begini. Cuma dalam amalan kadang-kadang berlaku, para ulama berdoa, menolak bala begini. Wallahualam, dalam dapatan kajian saya, saya tidak pernah jumpa perkara yang sebegini. Mungkin ini merupakan satu amalan orang-orang tertentu. Tapi yang jelas dalam hadis sahih, Udu'ullah bibutu ni, Terlapat tangan kamu. berdoalah kepada Allah Subhanahu SWT. Mintalah kepada Allah, Nabi ajar seorang sahabat itu bila dimasuk Islam agar dia mandi, agar dia memandikan rambutnya yang panjang dalam hadis tersebut. Dan kemudian Nabi telah mengesyurkan kepada beliau, hadis ini sahih riwayat Muslim. Rapatkan tangan begini, doalah dengan keadaan apa yang kita panggil, terlapat tangan kamu ini menghadap pada kamu. Dan ada cara-cara yang tertentu dalam berdoa para penonton yang dimuliakan Allah. Jadi ini soalan yang kedua kita pagi ini. Tadi soalan pertama saya belum selesaikan lagi oleh Tuan Haji Said. Bagi saya sebenarnya puasa kalau kita lihat dalam kajian termasuk fatwa yang dikemukakan oleh Jakim sekalipun. Tidak mengatakan adanya puasa bulan rejab. Cuma banyakkanlah puasa sebagai latihan untuk kita menghadapi bulan Ramadan nanti. Ada pun nak menetapkan satu bulan penuh, itu tidak ada dalam hadis. Kalau kita nak mengamalkan kerana tuntutan dahulu kita banyak miss puasa kerana kita kabar itu story lain. Itu different punya masalah. Tapi kalau sengaja kita mengatakan perkara itu ada, sedangkan dia tidak ada hadis-hadis demikian. Dan para ulama muhadifun mengatakan hadis-hadis yang warid dalam masalah Al-Bunarijab ini kebanyakan itu aif. Boleh kita beramal dengannya, tapi tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Nampaknya kita ada pemanggil yang ketiga pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Yeah. Uh, saya Puan Siti daripada Banding. Masya Allah Puan Siti rajinnya uh, mula kami. Silakan. Nak, nak tahu, nak cari ilmu lah Ustaz. Ya, yeah, silakan. Uh, uh, saya nak tanya... Uh, ini di bulan Rejab, Sa'aban dan uh, Ramzan yeah. Ada puasa yang diharam Ada hari-hari yang diharamkan puasa Tapi yang setahu saya uh, Yang diharamkan puasa itu adalah Satu syawal Sepuluh tul Dan tiga hari tasrik Iaitu Sebelas, dua belas dan tiga belas Dan pendapatnya Ada uh, ada pendapat mengatakan Ada lagi hari-hari selain dari itu Yang diharamkan berpuasa Saya nak tanya itu aja Ustaz itu lagi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Positif daripada Banting eh, rajin orang Banting kau kita. Perbincangan ini mula dengan wasliyan, hari-hari yang diharamkan itu seperti yang telah dijelaskan. Dalam Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkehendaki kita la rahbaniyat fil Islam. Dalam Islam ini dalam hadis yang sahih menjelaskan bahawa ada peruntukan untuk beribadah, ada peruntukan untuk keluarga, ada peruntukan untuk diri dan sebagainya. Sebaik-baik kita membahagikan masa kepada empat untuk Allah SWT itu keutamaan Untuk orang keliling kita Untuk muhasabah diri kita Dan juga untuk keperluan diri kita Dalam perkara-perkara lain Seperti yang disebut oleh Doktor Mustafa Bura Dalam Nuzahatul Muttaqin, syara Riyadul salihin. Pada bentuk mulia dengan Allah sekalian Hari-hari haram ni Satu syawal Sepuluh Zulhijjah, Sebelas, dua belas dan tiga belas Kemudian hari syak Hari syak ni hari ketiga puluh syaban Atau kemudian puluh sembilan Kita tak boleh nak Aa, dalam Islam tidak dibenarkan kita melakukan perkara tersebut berterus, berturu, berturutan aa, Berterusan Jadi ada ada break yang berlaku di antara bulan Syaban dengan bulan Ramadhan Itu dipanggil sebagai hari syak Hari yang menentukan sama ada esok puasa ataupun tidak Jadi perempuan-perempuan ini memberi Allah sekalian Tujuannya supaya mengelakkan kekeliruan Dan Islam ni tidak membebankan kita pada perkara-perkara yang Mendatangkan kesusahan, complication kepada kita akhirnya Pertuan-pertuan dimuliakan Allah sekalian, kalau kita nak amalkan sunnah, sunnah yang paling baik, ajaran yang paling baik, apa yang Nabi SAW tunjukkan. Baik, kita berhenti sekejap dan sambung lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Eh, dia ni. Apa yang eh, dia ni? Apa dia? Yang best, yang kau dah tu. Itulah cuti. Cuti. Ha. Eloklah. Bersama Aziz pun ada. Kita teruskan bersama kami. Masilaq. Kopio. Hari ini saya nak belajar semua orang Masa kita je menjalankan Baiknya dapat mak ayah Jamlu Bawa anak-anak pergi cuti Tapi Aiman dengan Chah Kena dulu suci Ha betul oh. tu Anak-anak kena dulu periksa Bawa belah pergi cuti oh. Ambil ah, yang ah, saya, tak saya tak Lebih baik awak diam Sebelum saya sumbat oh, Sepanahkan nah. ke dalam mulut awak ni Dah apa hal pula ni Jangan, Jangan. kita cinta Bong bawa. Bawang 6 Isnin 9.30 malam Di TV Sembilan Terima penonton setia Halakah, bermula April ini Halakah bersiaran pada hari Kamis jam 10 malam. Bersama saya, Ahmad Syukri Yusof, hanya di TV9. Suara saya kembali lagi. Kali ini lebih meriah dan lebih menyeronokkan. Pelbagai gerai jualan dan aktiviti-aktiviti menarik menanti anda. Anda juga berpeluang menemui pesenaliti-pesenaliti dan artis-artis popular tanah air. Beramai-ramai kita memeriahkan Suara Rasa Bersama Selkom bertempat di dataran Tanjung Mas, Muar Johor. Pada 4 dan 5 Julai 2009, Suara Rasa Bersama Selkom di TV9. Untuk Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan kami di studio pagi ini. Bukan saya seorang diri, ada kru-kru yang ramai yang telah pun datang sejak awal pagi tadi. Jangan lupa untuk menghubungi kami di sini. Jangan biarkan kami bersendirian. 0377268114. 0377268114. 03 di awal ya. Ataupun menghubungi kami dengan email kepada tanyalahustaz.com.my. Tanyalah Ustaz itu satu perkataan at 9commy Jadi nampaknya ada beberapa soalan yang menarik dari email pada pagi, pagi ini. Yang pertama, saya ingin bertanya daripada Ustaz, Bolehkah saya berniat puasa untuk sebulan rejab, syahaban dan seluruhnya Ramadhan? Jika boleh, apakah lafaz niatnya? Uh, para puntuan, ini boleh Allah sekalian. Nak puasa ini kita telah jelaskan berkali-kali dalam hari ini dan juga semalam. Bahawa sebenarnya puasa rejab, syahaban dan Ramadhan ini, Nabi SAW tidak pernah mengamalkan tiga bulan berturut-turut. Walaupun itu sekian. Cuma kalau kita rasa ada kemampuan untuk puasa, puasalah Isnin dan Khamis. Tiga hari. Pilih hari Isnin dan juga hari Khamis, pilih tiga hari. Kalau mampu lebih daripada itu, pilih hari-hari putih juga turut kita berpuasa. Apa hari-hari putih? 13, 14, 15 bulan-bulan rajab. Ah Ini berapa rejab ini? Berapa rejab ini, tuan-tuan? Ha, nampaknya kuru jawab. Hari keempat. Baik, kita cari hari-hari kalau kita mampu Isnin dan Khamis. 3 hari seminggu sebulan pun dah cukup. Kalau lebih dari itu kita carilah Isnin dan Khamis setiap-tiap Isnin Khamis kita puasa. Maknanya lebih kurang 8 hari bukan? Kalau mampu lebih dari itu kita tambah hari putih jadi 11 hari. Kalau mampu lebih daripada itu kita puasa satu hari berbuka satu hari. Inilah puasa Nabi Daud yang dianjurkan oleh Islam, ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa tiga bulan jenam, saya tidak mengatakan haram, tapi dia tidak menjadi amalan Nabi SAW. Nabi puasa paling banyak dalam bulan sya'ban. Dalam hadis yang sahih, Nabi berpuasa hampir-hampir lima -hampir belas hari yang awal dari bulan sya'ban. Masuk ayat ke-16, Nabi pun break sampai ke 29 ataupun 30 sya'ban itu. Soalan yang kedua, apakah caranya untuk melakukan yang sunat minggu pertama bulan Rajab? Semalam saya sudah jelaskan, tidak ada nas, tidak ada dalil yang mengatakan kita ada salat-salat sunat yang tertentu dalam bulan rajab. Kita nak lakukan salat sunat ni saya rumuskan sekali, saya combinekan dengan soalan yang ketiga. Apakah tujuh belas rakaat yang disebut dalam Tanyalah Ustaz semalam. Saya ulang semula tujuh belas rakaat ini kata para ulama ahlu tasawuf, tazkiyatun nufus, arbabul qulub. Nombor satu, cuba kita sebayang sunat dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum zuhur. Dua rakaat selepas zuhur. Jadi berapa sekarang? Enam. Dua rakaat lepas maghrib. Lapan. Dua rakaat lepas isyak. Sepuluh. Ini dipanggil sunat rawatib mu'akkadah. Sunat-sunat rawatib kabliyah dan juga ba'diyah yang dituntut, yang Nabi SAW jarang-jarang tinggalkan. Dan bila Nabi tertinggal kerana sesuatu perkara, Nabi kadak balik semula. Fahami baik-baik ya. Sahabat Nabi SAW pernah pada satu waktu ketinggalan semayang sunat sebelum subuh. Akhirnya lepas subuh beliau kabak. Perkara itu dilaporkan kepada Nabi. Nabi Alaihi Wasallam panggil. Nabi tanya, apa semayang kau lakukan lepas subuh ini? Waktu haram. Dia jawab ayah Nabi. Mengenang kelebihan semayang sebelum subuh dua rakaat. Saya kelewatan tadi. Maka saya ulang semayang itu selepas subuh. Nabi berdiam. Diam diri menandakan ikrar. Ini semayang sunat rawatib mu'akkadah. Kabliah dan juga ba'diah. Anda faham? Yang lain itu bukan mu'akadah. Buat baik, sangat baik. Nabi pun sangat uh, beriktizam dengan salat sunat sebelum asar sebagai contohnya dua rakaat. Kadang-kadang sahabat Nabi semayang seperti dalam hadis sahih dalam Fikman Haji menjelaskan dua rakaat sebelum maghrib, ada yang datang lambat ke masjid melihat seolah-olah semayang sudah selesai. Kenapa? apa? Kerana sahabat-sahabat Nabi semayang sunat qabliyah. Dan bila mereka semayang sunat qabliyah yang datang lambat merasakan, mereka ni sudah pun selesai di subayang maghrib. Kerana semua mereka melaksanakan subayang sunat kabliah maghrib. Jadi, jangan pandang enteng ya. Jangan pandang kecil perkara ini. Perkara kecil boleh menyebabkan kita masuk syurga. Dan perkara kecil juga menyebabkan seorang masuk neraka. Eh, para penuh tahu tak? Ada satu kisah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga Ibn Abi Shaibah. Dalam musnad masing-masing. Pada zaman sebelum kita, ada dua orang manusia. Lalu di sebuah tempat. Dan tempat itu mengkehendaki sesiapa yang lalu sini mesti menghantar, apa kita nak panggilnya, menghantar sembelihan untuk puaka yang menunggu di situ. Yang pertama, bila bawa seekor lalat. yang pertama datang, maka penjaga sebut, kamu tidak boleh lalu sini melainkan kamu sembelih, walaupun seekor lalat. Dia kata, seekor lalat ada apa? Ambil seekor lalat, potong kepala lalat ini, maka engkau boleh lalu kawasan ini kerana engkau telah sembelih untuk puaka tersebut. Datang yang kedua, lalu di kawasan itu. Dia kata kamu kena sembelih satu binatang. Aku tidak ada binatang. Lalat pun tidak apa, tidak. Lalat pun aku tidak akan sembelih kerana selain Allah Subhanahu Wa "Oleh sebab keingkaran kamu, kami akan sembelih kamu di sini." Maka disembelihnya hamba Allah ini. Hamba Allah yang pertama tadi mati syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun menyembelih hanya seekor lalat. Dengar baik-baiknya, orang Melaka dengar baik-baik ni. Yang kedua tadi dia masuk syurga. Walaupun dia sembelih di dunia, dia sembelih di dunia. Tapi dia masuk syurga kerana mempertahankan akidahnya. Seekol alat bukan masalahnya. Jangan pandang remeh temeh pada seekol alat. Ini tulisan Ustaz Omar Muhammad Nur dalam edisi ke-7 Majalah Solusi. Bukan remeh temeh pada umat Islam dalam kolom Mahmudah. Cerita yang menarik para penutuskan. Boleh baca. Jadi saya lanjutkan kepada 10 perkara tadi. 10 semayang sunat sebelum dan selepas uh, semayang fardu. Tambah 2 lagi sunat duha. Jadi berapa? 12 bukan? Kemudian dua rakaat taubat. Jadi 14. Kemudian dua rakaat tahajud. ataupun dua rakaat istikhara ataupun dua rakaat hajat. Jadi berapa? 16. Kemudian satu rakaat witir menutup harimu wahai saudaraku. Kalau saudara nak tahu kedudukan saudara di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisi di sisi saudara. Ada faham tak kata-kata ini? Kalau nak tahu Allah punya kedudukan, kita punya kedudukan di sisi Allah, nak cerita jadi wali, nak dapat karamah dan sebagainya, cuba justify, tengok di kita ni bagaimana Allah berada di sisi kita. Ini kata-kata seorang yang hebat, namanya Allah dan Al-Mubarak. Kalau kita nak tahu bagaimana kedudukan kita ni tinggi ke rendah di sisi Allah, perhatikan amalan yang kecil kita boleh buat ke tak boleh buat. Kalau satu rakaan witi pun kita tidak boleh buat, tidak penuntuan dimuliakan Allah serian. Kita nak cerita perjuangan umat Islam Palestin tu minta maaf lah para ponton sekalian terlalu jauh. Satu rakaat nak mujahadah nafsu pun tak boleh. Jadi ini satu muhasabah penting, saya sudah pun menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dalam email. yang pertama tadi tentang kepentingan puasa tiga bulan, itu tidak warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak amalkan, amalkan seperti yang disyorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang kedua berkenaan dengan sembahyang-sembahyang sunat yang tertentu melibatkan bulan, itu tidak ada dalam hadis. Itu merupakan hadis maudhu', hadis palsu. Kalau kita nak mengamalkan sebuah sunat, ayuh, 17 raka'at tadi kita mulakan. Dan kalau para penuntuan ini mulai sekirian, baca kisah ulama ulama salaf. Mengalir air mata ini, para penuntuan sekalian. Bagaimana Imam Ahmad semayang satu hari tidak kurang dari 200 raka'at? Selain daripada Fardu dan juga Rawatib, tidak kurang daripada 200 raka'at. Hanya ketika dia dipenjarakan bahawa ini patah dipukul, maka saat itu bau Imam Ahmad mengurangkan kadar semayangnya kepada 200 sahaja sehari semalam. Ya Allah, hebatnya. Boleh fikir tak macam mana nak buat? Ah, ini dia. Kita fikir benda-benda yang besar-besar, benda kecil, kadang-kadang pun kita tidak mampu nak buat. Kalau untuk sekalian, kita dah masuklah rejab sekarang ni. Jangan kita cerita bulan Ramadan besok, kita nak pergi kiam tiap-tiap malam, nak... sebabnya terawih pun tak dahaya nanti. Lihatlah. Kadang-kadang Ustaz Zawawi cakap, Ramadan yang awal tu, staffnya maju ke belakang. Nanti bila Ramadhan yang Muhammad SAW maju juga maju ke hadapan. Jadi ada benarnya kata-kata ini para penuntun ini muliakulastian. Jadi yang kita nak tarik, perhatian kita semua biarlah kita fokus ibadah itu biar kecil, tapi konsisten. Khairul Aminadi indallahi adua muhawwah inkalla. Sebaik baik amalan itu sedikit tapi di konsisten. Para penuntun tahu tak? Kalau kita kaji sejarah ulama-ulama terdahulu, Mashallah hebatnya. Mereka ni macam mana hidup mereka? Saya pernah ceritakan dahulu, Muhammad bin Sirin, seorang peniaga minyak yang hebat, bukan? Jujur dalam peniagaan kan, juga merupakan satu ibadah. Jangan kita fikir pada bila khusus, tapi kita hutang dengan orang pun liat nak bayar. Peniaga hebat. Hutang dengan orang, ditarik-tarik kredit itu, di-stretch kan. Biar lama sikit bayar, tak apa, fulan itu kaya. Kita menangguh-nangguh hak orang, Allah tangguh hak kita. Kena ingat tu. Kita berniaga ada duit tidak mau bayar Allah tarik keberkatan habis dalam usaha kita itu Tidak ada gunanya lagi Walaupun kereta kita besar Rumah kita besar Perniagaan kita hebat Kajilah sejarah Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin ini seorang peniaga zaitun yang terkemuka Minyak zaitun Satu hari Satu daripada tong yang dimiliki itu daripada 100 dalam jumlah simpanan di gudang Dimasuki tikus Dan khadam terlupa untuk menutupnya Keesokan hari datang laporan Muhammad bin Sirim kata, lekas-lekas pergi tanda cepat, mana dia tong yang masuk tikus itu. Tiba-tiba khadam yang lain sudah pun masuk mengemaskan udang, ditutupnya pula tong yang dimasuki tikus pada waktu malam-semalam. Akhirnya bila datang, khadam yang ini nak menandakan, nak pangkarkan mana tongnya, tengok dah confuse pula seratus tong, mana satu yang dimaksudkan. Muhammad bin Sirim menerima laporan kedua, tidak dapat dikenal pasti, ayo, ambil seratus tong ini, Tuangkan dia, buangkan dia saja. Kenapa? Kerana takut mengkhianati orang-orang Islam. Cuba saudara letak diri saudara di situ. Saudara membeli satu minyak, masak, dalamnya ada tikus. Boleh bayang macam mana? Jadi, meletakkan diri pada tempat yang berlaku transaction itu sebagai pembeli, tentulah perkara tersebut tidak tergamak diterima. Tidak boleh terima akal. Muhammad S.A.W. mengatakan, aku buang 100 tong ini yang nilainya, satu tong sepuluh ribu dirham. Kiralah berapa tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini dia ibadah sebenarnya. Ini dia ibadah. Ibadah ada banyak semalam telah kita ceritakan. Imam Nawawi sebut satu bab namanya Kathratu Turquil Khair. Bab Kathrati Turquil Khair. Bab menceritakan tentang banyaknya pintu-pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada pergi ke masjid, duduk menunggu antara waktu semahyang dan kemudian mengambil wuduk walaupun kita tidak begitu Selesa, basah tubuh kita Pakaian basah kadang-kadang Tapi tiga perkara itu disebut Nabi Fadhalikumul ribat Takkah kamu, aku tunjukkan kamu Tiga perkara yang mengampunkan dosa Menyikinkan harjat Yang pertama, isbaul wudu' al-makarih Angkat yang berterusan Angkat isbayang meletangkan nur pada wajah Yang kedua kalau kita lihat ialah Pergi ke masjid berjalan kaki Naik kendaraan membolehlah Kalau masjid itu tinggi Macam masjid muhtadi, ni damasara damai Boleh tahan juga dan yang ketiga, hendaklah kita menunggu semayang kalau dapat maghrib, menunggu isyak pun dikir pahala besar di sisi Allah. Sedara, jangan lepaskan peluang mendapat pahala di sisi Allah walaupun kecil sekalipun. Kita berehat dan bertemu lagi sebentar lagi. Seronoknya poket dia ni mana ada duit lah. Hurey, hurey, hurey, hurey, hurey, hurey, hurey bergembira. Saya sebel, dia memanglah asyak sebel Asyak sebel ha, Tapi itulah oh, Boleh, boleh. Oh, boleh. Oh, boleh Saya nak buat cek saya boleh? Eh, cek saja. Jangan cakap cek, nak buat cash pun boleh Kita bersama memadu asmara Cinta setia Salam setia, tu berikan harap berbas sepenuhnya ah yeah salam sejahtera okey kepada anda semua jangan lupa untuk nasikan ape ke he ha lihat leha makan ubi makan kentang siti ubi ape ke he ha leha. jangan lupa eh ya, untuk sasikan pada 10 pagi ini jumaat sabtu dan ahad api 9 ah Besok ada lagu. Cuba nyanyi sikit nak dengar lagu untuk besok tu. Hujah. Bos. Hebat. Dah beraju. Allahai. Nih cowok mesti. Boy. Apa ni? akan bertandang ke tempat anda. Di kampung sendiri kecil, Kota Tinggi, Juhu Baru, pada 27 dan 28 Jun 2009. Apa kabar orang kampung? Lama sudah tak berjumpa. Minta-minta semuanya di dalam sihat sejahtera. Apa kabar, Apa kabar orang, orang kampung? Dibawakan istimewa oleh TV 9 got Alhamdulillah masih lagi bersama dengan kami pada pagi ini. Jangan lupa untuk menghubungi kami di 03 Ya, tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak, saudara-saudara, saudari, saudari boleh kita bertukar-tukar pandangan. Kalau saya tak mampu jawab nanti kita cari jawapannya. Kita akan huraikan pada kuliah-kuliah akan datang, pada rancangan-rancangan akan datang. Bersama-sama dengan saya dan tanya Ustaz ni ada beberapa orang ustaz lagi? Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir ada. Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman ada. Dr. Sheikhuna, Dr. Abdul Basit Abdul Rahman ada. Dr. Zulkifli Al-Bakri ada. Ramai lagi para ustaz yang akan membantu menjayakan bersama-sama program ini. Kalau tuan-tuan mulai kepada -mula, waskirian, saya cukup tarik dengan artikel yang tuliskan dalam majalah solusi edisi ke-8 ini. Nasihat untuk kebaikan masyarakat umum. Cerita bagaimana ada seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Beliau ini cukup Kacak orangnya. Sampai dikatakan oleh para sahabat Umar sebagai contohnya, radiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang nak lihat Nabi Yusuf, lihatlah wajah Jarir bin Abdullah al-Bajali ini. Apa yang hebat pada Jarir bin Abdullah al Bajari Bila Nabi sudah wafat, Jarir ini hidup pada zaman Khalifah Umar, Khattab radiyallahu anhu, dia pergi ke pasar untuk membeli kuda. Dalam cerita dikemukakan oleh Ustaz Umar Muhammad Nur di sini, Jarir nak membeli seekor kuda. Tiba-tiba dilihat kuda tersebut dijual dengan harga yang cukup murah. Bangkali kerana penjual itu tidak perasan harga semasa kuda pada waktu itu. Kuda ini laksana zaman kita macam kenderaan lah tuan-tuan sekalian. Bangkali macam perdana V6 agaknya. Macam Toyota Camry agaknya. Begitulah bicara semasa simplified kita. Tuan-tuan ya? dimuliakan -tuan, Allah sekalian. Akhirnya, bila Jarir mendapati harga itu jauh lebih murah, Jarid berkata kepada penjual kuda itu, kau salah harga ini. Harga sebenarnya 500 dirham. Begitulah lebih kurang cerita ini kemukakan di sini. Maka akhirnya dia bayar kepada penjual kuda itu 500 dirham. 200 ekstra. Agak-agak kita mampu tak lakukan demikian para penonton sekian. Kita kadang-kadang menghabiskan masa pergi cek harga, survey harga walaupun kurang 23 inggit, miss mayang pula. Kadang-kadang sepanjang Jumaat pun sibuk lagi kita berniaga. Sibuk lagi kita beriblah haram hukumnya Bila azan dikemendangkan hari Jumaat Haram hukumnya kita berniaga Nampak? Kita nak buat benda-benda Tapi kita dalam masa yang sama Perkara-perkara mungkar maksiat pun kita lakukan Dan kita tidak perasan sebenarnya Jadi alangkah hebatnya mu'min itu Kalau kita baca dalam Riyadhul Sada'in Peluang mendapat pahala itu begitu banyak Ini yang perlu kita fahami Dalam hadis yang sahih Nabi telah menjelaskan riwayat Muslim la tahqiran min al ma'ruf shay'an wa law an talqa akhaaka biwajhin taliqin jangan kamu merasa perkara ibadah itu kecil kamu tidak mahu melakukannya walaupun yang mampu kamu lakukan pada hari itu hanyalah dengan jumpa saudaramu kamu senyum padanya walaupun sekian peluang untuk dapat pahala suami kenapa tak senyum pada isteri isteri kenapa tak senyum pada suami kadang-kadang adik-beradik bersebelah pun bergaduh masalah masalah tanah kadang-kadang pokok durian kau masuk tanah aku padahal benda kecil macam ni pun tak boleh nak buat abi nak cerita puasa rajab Syakbar, ramadan tiga bulan betul benda kecil pun tak buat eh saudara tahu tak orang masuk neraka kerana tidak menjaga rahim, tahu tak bukan setakat kadang-kadang dengan adik-beradik orang-orang kampung saudara-saudara di kampung saudara-mara di kampung jaga ibu kita jaga ayah kita kita jangan anggap perkara yang kita lakukan itu kita nak cerita besar Semayang sunat tiap-tiap malam bulan rejab ada ganjaran itu dan ini. Tapi ibu kita pun kita pandang macam apa aja. Jiran-jiran kita kita tak pedulikan. Apa benda ni? Para penonton dimuliakan Allah sekalian. Ya Islam datang in package tau. Dia datang adalah dengan cara yang kita dapat lihat dia bersusun. Semua benda daripada kecil sampai ke besar. Ayuh kita lakukan sama-sama. Imam Husain radhiyallahu anhu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang cukup memberi infak dan bantuan kepada orang lain. Dia mewarisi sikap ayahandanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Di mana beliau ni suka pergi? Datuk beliau Snaly radhiyallahu an. Beliau ini akan pergi ke rumah orang-orang di Madinah hantar apa-apa yang perlu. Dipertingkatkan masa ke semasa sehinggalah masuk ke bulan Ramadhan. Dia akan hantar beras kalau kita agaknya lah... hantar minyak, hantar tepung, hantar apa letak depan rumah orang terutamanya ibu-ibu tunggal terutamanya perempuan-perempuan kurang bernasib baik suami ceraikan dia ataupun kematian suami dan perkara ini tidak pernah disedari oleh penduduk Madinah mereka mendapat rezeki dari sumber yang mereka tidak pernah tahu tapi akhirnya sedar ini dimuliakan Allah sekalian para kuntum dimuliakan Allah sekalian bila imam Husain ini meninggal dunia barulah penduduk Madinah sedar bantuan yang mereka terima selama ini terputus Baulah mereka tahu sebenarnya yang memberi perkara tersebut adalah Imam Husain radhiyallahu anhu seorang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayuh kita sama-sama banyakkan benda-benda baik yang kita lakukan. Wa ma taf'alu min khairin fa bihi alim. Apa sahaja kebaikan yang kau buat wahai saudariku Allah s.w.t akan kira. Allah mengetahui tak payah kita tunggu manusia recognize. Sampai dalam hadis yang sahih menceritakan tentang bab kafratit turukil khair. Saudara bacalah buku ini, Riyadus Salihin Dijelaskan bahawa seorang perempuan, walaupun dia ahli maksiat, dia ini perempuan yang kita sebut, nak sebut. namanya pun tak tergama' lah para tu sekian. Perempuan ahli maksiat. Khabis. Bahin. Seorang perempuan melakukan maksiat. Tiba-tiba kena beri minum seekor anjing, dia masuk syurga. Nampak? Mari kita fikir sama-sama murah langkah melakukan anjakan paradigma pada pagi yang murni ini untuk kita lakukan kebaikan. Apa jua yang boleh kita buat. Nampaknya kita ada pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, kalau tadi saya dengar Ustaz mengatakan bahawa jika kita berpuasa haram berpuasa pada hari Syak, iaitu 30 Syakban, saya ada terbaca dalam buku mengatakan jika kita berpuasa dari awal bulan Syakban iaitu bermula 1 sampai 9.30 pun maknanya hari Syak itu tidak haram. Baik. Itu saja soalan saya Ustaz. Itu soalannya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan kepada tuan-tuan, beraikumsalam yang dimulikkan ulasan dari sudut hukum. Hukumnya hari-hari ini dipanggil sebagai haram. Hari-hari dilarang kita untuk berpuasa oleh Nabi SAW dan amalan yang paling baik saudara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita tegaskan. Kita ada berpatah harap mengatakan janganlah kamu ini mengikut jalan orang-orang yang yang tidak ikut sunnah Nabi, jangan kamu tertipu dengan mereka. Walau kasratus salikin, walaupun banyaknya orang yang lalu jalan tersebut. Tapi kamu ikutlah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sedikit orang yang melakukannya. Jadi perkara ini perkara yang harus kita perbetulkan para penonton sekalian. Jadi dalam konteks amalan yang paling baik kita ikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi puasa pada separuh bulan Syaaban. Semalam saya dah ceritakan tentang beberapa orang saleh yang memang pengalaman hidup mereka itu mereka berpuasa tiga bulan berturut-turut, Rajab, Syaaban, Ramadan. Dan kita kadang-kadang punya datuk, nenek, orang-orang sebelum kita ni mengamalkan perkara semikian. Hidup mereka ni masya-Allah hebatnya. Mati pun syahadah di bibir. Kita mengimpikan suasana itu walaupun kesian. Tapi kena ingat, mereka ni bukan itu sahaja yang mereka lakukan. Ada banyak perkara lain mereka lakukan. Banyak perkara lain yang mereka turut masukkan. Cuma kita perasan itu sahaja. Mereka ni kadang-kadang baca Al-Quran Al-Karim tidak pernah lekang dari bibir mereka. Tiap-tiap malam baca Al-Quran Al-Karim. Zikrullah beramal dengannya. Wirid lepas mayang, konsisten. Sedekah, kita tidak tahu. Jadi sebenarnya dia comes in package. Dia datang dalam package. Bukan itu satu sahaja yang menyebabkan seorang itu beroleh kelebihan mati dalam husnul khatimah mati dalam keadaan ridhaulillah oleh Allah ta'ala jadi saudaraku yang dimuliakan Allah sekalian saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian biarlah kita kalau kita perlu qada qada tapi rebutlah 15 hari yang awal di Syaban sudah memadai kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang sedemikian awal-awal tadi saya gamalkan kepada tuan-tuan sekalian ayat Allah subhanahu يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Hari yang tidak membuat manfaat dan nak pinak dan hata benda yang banyak melainkan datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat sejahtera Al-Imam Ibn Kathir, Ibn Qayyim, Al-Imam Ibn Atiyah, Al-Andalusi, Al-Qurtubi malahan semua mereka bersetuju mengatakan dua syarat dalam melakukan amalan mesti ikhlas kerana Allah kalau tidak nanti namanya riak ditolak olehnya yang kedua mesti ikut sunnah, itba'us sunnah. Mesti kita ikut sunnah Nabi Alaihi Wasallam dan itulah yang paling utama. Pada awal tadi saya membincangkan tentang surah An-Namal ini, ayat ke-15 hingga ke-19. Jadi para penuntun dimuliakan Allah. Ayat-ayat ini mempunyai hubungan kait yang rapat dengan pembincangan kita, iaitulah pada ayat yang ke-19. Bila Allah mengajar kita agar mencontohi amalan Nabi yang mulia, Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman ni adalah satu-satunya anak Nabi Daud yang dikurniakan kenabian. Tuan-tuan tahu tak? Nabi Daud ini punya isteri sebanyak 100 orang. 100 orang. Mereka syariat mereka lain daripada kita. Macam tak percaya. Ini merupakan perkara yang warid dalam hadis-hadis menjelaskan. Dalam Tafsir Ibn Kathir, versi yang ada di tangan saya pada waktu ini pun, Sahih Tafsir Ibn Kathir menceritakan perkara yang sama. Nabi Sulaiman lebih ramai lagi lima ratus orang. Para pun-tuan dimuliakan Allah sekalian. Walau bagaimanapun itu semua tidak disebut dalam banyak keadaan. Yang banyak disebut iaitu ilmu yang diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud ada ramai anak. Tapi ini seorang yang hebat kerana Allah berikan kepada dia wahyu dan Allah beri kepada dia ilmu. Jadi, ertinya dalam hidup pada hari ini, tuan-tuan, muliakanlah ilmu. Ini hari Sabtu ahad, ke mana kita pergi? Main layang-layang di selayang agaknya. Pergilah ke MPH. Pergilah ke MPH. MPH ni kedai buku orang Islam. Bawa anak-anak kita pergi tengok buku-buku yang berkualiti, buku-buku yang baik dapat mendekatkan mereka kepada Allah, mengajar mereka untuk membaca, bagi reward kepada mereka untuk pembacaan yang mereka lakukan. Pertama ini ni boleh kat Allah sekalian, kitab-kitab yang saya gambarkan di sini, ajak tuan-tuan beramal bersama-sama, baca sama-sama. InsyaAllah boleh diperoleh di MPH. Kita beri sokongan kepada kedai-kedai orang Islam di seluruh negara. Pertama tu ya. Jadi, hari-hari seperti ini bawa anak-anak kita pergi melapangkan fikiran, pergi ke tempat-tempat yang baik. Antaranya, kedai buku sumber ilmu dekatkan mereka dengan ilmu. Mudah-mudahan dia menjadi jalan kita ke syurga Allah SWT. Nampaknya kita ada pemanggil lagi. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Yeah. Nama saya Aziz bin Alias hmm. daripada Ketali Jaya. Silakan. Berkelan dengan puasa, Ustaz. Hmm. Uh, kalau katakan kita puasa bulan uh, Ramadan, kita ada lapasnya. Ya. Yeah. Uh, itu sama qodien kan? Mhm. Mm uh, jadi kalau kita baca uh, puasa bulan Rejab atau lain-lain puasa sunat, apa lafaznya? Kalau niat tu hanya sekadar berkata-kata yang kita ni berniat. Jadi lafaznya apa? Baik jadi itu tahu. soalannya. Ha, itu soalannya. Ya? Ha. Baik. Terima kasih Ah, uh, ni Soalan ini selalu menghantui kebanyakan orang Islam. Kan kalau nak sembahyang pun berkali-kali dia akan kata takbir usalli usali usali usali tak sudah-sudah sebenarnya usali ni adalah lafaz lafaz ini dia me, apa kata, memperkukuhkan niat niat itu namanya kasat kasat ni dalam hati kasat ini sudah pun ada sebaik-baik kita yang lepas salat subuh tadi kita niat ya Allah Zuhur nanti aku nak salat lagi sekali berjemaah macam sekarang jadi maknanya dalam kes cik Azizi ni saya sebut cik Azizi niat itu yang jadi rukun lafaz itu perkara sunat jangan kita confuse Nanti nawaitu, nawaitu, nawaitu, nawaitu lain pula perginya. Jadi bukan saja bulan Ramadan, bahkan puasa-puasa sunat yang lain kita niat, Ya Allah aku nak puasa sunat besok kerana engkau semata-mata, dan terima olehmu, sudah memadai dalam hati kita. Lafaz dalam bahasa Arab itu, satu galakan, Ya mengukuhkan niat yang dalam hati, setakat itu saja, dia bukannya wukun, bukannya fardu, bukannya wajib. Baik, kita berehat dan kembali lagi selepas ini. Kujung minggu anda dengan menyaksikan musim baru oleh oleh chef yang menyajikan keunikan resipi antarabangsa. Bersama Chef Zam dengan sajian menu istimewa dari Venezuela Sabtu ini 27 Jun jam 7 malam hanya di TV9. Pecah Perut Isnin bersama Saiful Apek dan Nasha Aziz. Jadi, kita bawa tetamu istimewa kita kali ini. Zek okay, Raman! Saya ni memang seorang yang amat percaya dalam Dan saya kacau. Sebab itu, saya jadi sombong. Jangan sombong. Eh kita tak ada jemput Seraya! Jadi, semua orang takut pada saya. Orang yang ego tak sedar diri. Hmm. Pastinya kita sedar juga. Betul. Kalau dah perangan macam tu, apa nak kawan. Saksikan himpunan eksklusif terbesar pelbagai artifak kesenian Islam di Asia Tenggara sempena meraihkan 10 tahun Muzium Kesenian Islam Malaysia. Mulai 8 Mei hingga 8 Ogos 2009 dengan kerjasama TV 9 Ibu harus ingat, selama ini sudah banyak uang belanja yang dipotong sama mas Lewan untuk keperluan ibu, termasuk di surau ini. Heh, cacatkan! Kamu pikir saya bisa jadi istri kamu terus? Kamu itu tak pernah bisa menafkahi saya lahir batin. Kamu katanya mau kasih uang sama ibu, Lagi, jangan kawin sama perempuan miskin, kawin sama yang kaya. pontianin milik aku last game. Alhamdulillah kita berada di last blog. Insya-Allah nanti kita sambung pada esok tapi ada sedikit wincangan lagi Pak pontianin sekalian ya. Jangan ke mana-mana dulu. Jadi Pak pontianin saya terbaca dalam kitab yang namanya Hari Kiamat Sudah Dekat. Tulisan Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Buku ini sangat baik Pak pontianin Sekian. Dia adalah buku cetakan pusaka Ibnu Katsir dari Indonesia juga. Dia merupakan ensiklopedia Hari Kiamat. Insight Lopedia yang menceritakan hari kiamat itu berlaku satu-satu-satu sampai yang terakhir nanti, bila semua manusia menjadi jahat. Yang paling baik pun yang akan melihat orang berzina di tengah jalan, yang paling baik, dia mengatakan tolong tepi sikitlah aku nak lalu sini. Ini adalah periswa yang akan berlaku pada akhir zaman. satu yang dilahirkan di sini iaitu bila manusia pada hari ini suka beramal dengan benda-benda yang tidak ada sumber. Ini juga petanda kiamat sebenarnya. Bila orang-orang alim, orang-orang yang ada ilmu menjelaskan, dia tidak mahu ikut. Dia kata, inna wajadna aba'ana ala ummah, wa inna ala atharihim muqtadun. Tak payahlah Ustaz terangkan benda ni. Saya dulu, Dato' Nenek moyang saya dah buat begini. Saya ikutlah. No. Para penonton kita ni salah sebenarnya. Dalam Islam, kita ikut benda yang ada sumber. Yang ada dalil. Yang ditunjukkan oleh orang-orang alim yang mampu membawa kepada kita istimbatkan hukum menjelaskannya. Dan kadang-kadang mereka tidak mampu. Tapi mereka membaca di sumber-sumber yang fiqah semua sumber, sumber yang baik, yang tepat. Jadi, para penuntuan dimulihkan kepada Allah sekalian. Ini antara petanda akhir zaman dalam kitab Hari Kiamat Sudah Dekat. Sebuah insiklopedia yang menarik. Menceritakan bahawa akhir zaman manusia suka beramal dengan benda-benda tidak bersumber. Kerana yang membawa kepada mereka perkara tersebut adalah orang-orang jahil. Saya tidak masukkan sesiapa. Tapi saya nak ajak para penuntuan sekalian supaya kita dekat dengan ilmu. Dapatkan diri kita dengan ilmu. Mesti ada peruntukan seminggu... Sekurang-kurangnya dua hari kita pergi ke masjid, ke surau untuk menadah kitab. Bukan datang menadah telinga sahajanya. Menadah kitab, kita bawa kitab, minta guru mengajar kitab, kita tandakan satu-satu balik. Nanti tegangkan pada isi yang tidak mampu datang ke masjid. Inilah dia proses untuk melakukan anjakan paradigma. Syarat yang pertama mesti kita ni menuntut ilmu. Pertama-tama, dimulihkan Allah. Lagi perkara yang menarik dalam ayat yang sedang kita fokuskan. Nampaknya untuk tidak menghampakan pemanggil, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ustaz. Ya. Yeah. Saya ada satu soalan. Tuan uh, dari mana perkenankan diri? Okey, saya Muhammad Hajarul Aswad bin Hasan dari Ipoh Kedah. Baik. Okey, um, soalan berkaitan dengan solat soal sunat duha. Ya. Yeah. Uh, apakah surah-surah afdal yang patut dibaca untuk uh, solat sunat duha? Itu soalannya. Ya. Yeah. Muhammad Muhammad Hajarul Aswad. Muhammad Hajarul Aswad. Masya-Allah. Mudah selalu nanta ke Mekah ya? Eh? Uh, Insya-Allah. Baik Muhammad. Baik. Yeah. Uh, terima kasih soalan yang kemukakan itu. Dari Jitra, Kedah. Dari soalan yang diajukan tadi, apakah kita surah yang paling tepat untuk dibaca dengan salat sunat duha? Salat duha ni telah kita jelaskan semalam, kepentingan untuk kita lakukan kerana Nabi telah bersabda, "Ya Ibn Adam, irka' li raka'ataini akfika akhirahu." Hadis ini sahih riwayat Nasa'i. Wahai anak Adam, rukuklah kamu dua rakaat pada waktu tengah tengah hari itu, tengah pada siang hari, kamu akan dicukupkan segala keperluan kamu. Surah yang digalakkan kalau kita lihat dalam catatan guru saya, Dr. Zulkibi Muhammad Al-Bakri. Dalam kitab beliau namanya, Salat-Salat Sunat Pilihan. Beliau meletakkan Salat Sunat Tuhan ini mengikut kajiannya. Kita baca surah Al-Kafirun, rakaat pertama dan juga Qulhuallahu Ahad, rakaat kedua. Kalau kita ulang sampai 8 rakaat pun, itulah Surah yang paling baik untuk kita ulang bersama-sama Ulang setiap kali kita melakukan salat sunat Dukha itu Paku Tuan-Tuan sekalian Izinkan saya komplitkan sikit saja lagi Dari pembincangan usia ayat surat 6 ini Kita dapat lihat Allah mengajar kita di hujung Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka Allati an amta'alaiya Wa ala walidayya Wa an a'mala salihan tarudah Wa adakhilni dirahmatika Fi ibarika sali'in Allah mengajar kita supaya minta pada Allah bersyukur banyak bersyukur. Doakan untuk diri kita dan doakan untuk kedua ibu bapa kita. Ibu bapa kita sudah meninggal dunia. Doakan untuk mereka. Kalau masih hidup, rebutlah restu mereka. Kalau mereka sudah meninggal dunia, doakan untuk mereka dan buat baik kepada orang-orang yang mereka sayangi masih hidup dahulu. Contohnya, Kak Long kita, Kak Ngah kita, Kak Teh kita dan sebagainya. Karena dalam hadith Ibn Umar, anhumah, Inna min abaril birri an yasilar rajulu ahla udda abihi baik baik seorang itu melakukan kebaikan selepas wafatnya ibu dan ayah. Iaitulah kita menjalin silatul dengan orang-orang yang ayah-ibu kita sayang dahulu. Adik pada ayah kita, kakak pada mak kita yang masih hidup. Orang-orang ni harus kita ambil berat para penuh sekalian. Ini dia ya, amalan pada bulan rejab. Berbagai-bagai, janganlah kita menyangkakan setakat ibadah khususiyah sahaja. Jadi kita telah bincangkan pada hari ini satu tafsiran yang menarik, ya, surah An-Namal. Ada peluang para penonton sekalian, bacalah tafsir ini. Pergilah ke kedai-kedai buku dan dapatkan kitab-kitab yang berkualiti seperti ini. Investment yang tidak akan merugikan kita. Kerana kita bila kenal Allah, hidup kita bahagia para penuntut sekalian. Kalau kita ni selalu porak-poraknya dalam hidup, cuba cek hubungan kita dengan Allah SWT. Maka dia ada benda-benda yang kita abaikan. Menyebabkan hubungan kita manusia pun menjadi letak dan bermasalah. Jadi antara cara yang efisien untuk memperbaiki hubungan ni, kenal Allah, belajar Baca kitab dan ingin orang-orang saleh dan banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah beri kekuatan kepada kita kemampuan. Jadi pagi ini saya memilih satu doa yang menarik dari kitab yang namanya Perisai Muslim. Ini merupakan satu kitab yang menarik. Perisai Muslim dia tulisan Syeikh Dr Said bin Ali Wahf Al Kahfani. Dia ini seorang ulama yang terkemuka dari Timur Tengah. Sudah diterjemahkan buku ni kepada jutaan jutaan bahasa. Jutaan kopi, maafkan saya, kepada banyak bahasa dunia. Dan antara terjemahan yang baik, terjemahan Dr. Abdul Basit, Abdul Rahman. Kerana beliau ini merupakan anak murid kepada Syekh Al-Kahhtani. Dan dia mendapat kebenaran dari sudut syariah untuk penerbitan buku ini, penerjemahannya. Sangat baik, perisai Muslim. Kita mesti ada shield depan kita, ada perisai. Mempertahankan diri kita daripada orang yang hasad, gangguan jin dan juga perkara-perkara yang tidak baik. Kita pohon kepada Allah SWT. Jadi doa yang saya pilih pada pagi ini pada muka surat 208, bacaan untuk menolak gangguan syaitan. Doa ini kalau kita kaji dalam perisiwa Nabi Naik Isra Mi'raj yang berlaku pada 27 jam itu. Nabi Naik Mi'raj dikejar oleh jin Ifrit. Bila jin Ifrit ini kejar Nabi SAW, maka Jibril mengajar Nabi SAW doa ini. Jadi doa ini kita balik waktu malam, kita amalkan doa ini. Kita bekerja ikut shift balik malam, amalkan doa ini. Kita balik sebagai pemandu teksi, kita balik lewat malam, kita takut kalau diapa-apakan orang, amalkan doa ini. Kalau kita pemandu lori sekalipun travel jauh, kita amalkan doa ini. Ya, Tuan-tuan, guru-guru yang outstation, amalkan doa ini. Doa ini sangat penting. Sama-sama kita mengangkat tangan, nadah langit. Moga Allah SWT beri kepada kita kekuatan yang diispirakan dalam doa ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر, بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرى ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يترك بخير يا رحمن Wahai Tuhan kami, kami mohon perlindungan kepadaMu dengan dan karimah-Mu yang sempurna, yang tidak boleh ditembusi oleh mana-mana orang sama ada yang baik ataupun yang jahat, daripada kejahatan semua makhluk, daripada kejahatan semua yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, daripada kejahatan semua yang tumbuh di muka bumi dan yang keluar daripadanya, daripada kejahatan fitnah yang berlaku pada waktu malam dan siang, dan daripada kejahatan yang datang pada waktu malam, kecuali yang datang dengan tujuan yang baik, Wahai Tuhan yang maha pengasih. Rabbana atina min ladunka rahmatau wahayilana min amrina rashada Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Wahai Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan hidayahmu. Wahai Tuhan kami bukakan ke atas kami pintu hidayahmu. Berilah kekuatan kepada kami bantulah kami untuk sentiasa menyatimu bersyukur padamu dan memperilukkan amal bakti kami, amal salih kami kepadamu. Wa ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh salam walhamdulillahi alamin Pembetulan ini mulia kepada bahasa kalian. Kita bincangkan tentang amalan bulan pilihan. Dalam Islam dipanggil satu kaedah disebut. Ma la yudra kukuluh, la yudra kujuluh. Tak boleh buat semua. Cuba buat sedikit-sedikit dan bagi keutamaan kepada yang fardu. Bagi keutamaan kepada yang fardu dan benda-benda yang sunat, kita kemudiankan. Kalau ada ruangan peluang kita, istiqamah melakukan ini. Perkara menyebabkan iman kita mendapat kemanisannya. Sekali lagi diingatkan, kalau nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Amalan yang kita lakukan bagaimana? Insya Allah kita sambung lagi diskusi ini pada esok dalam rancangan Tanya Allah Ustaz. Esok jangan ke mana-mana, berada di depan lagi saya. Kita bincang lagi sekali perkara-perkara seperti ini. Dan lanjutannya, Aku lukau lihadha wa astagfirullahaladzim liwalakum walisa'il muslimina wal muslimat. Innahu huwal rafur rahim.